amma ba'du Saudara-saudara pembaca yang saya hormati, hadirin sekalian, saya dengar ni kembali kuliah tafsir kita mesti surah pada ayat 110 yang berikutnya bin Allah Subhanahu wa ta'ala fa'auzu billahi minasy rajim yawma idzillati lam nafa'u illa man azina lah illa man azina lahur rahman wa radiya lahu ma baina aidihim ma khalfahum wa la yuhiituna 'ilma wa 'ala til lil al hayyil Wakad khaf man hamal zulma, wmai yamal min as talihat, wahwa muminu, fala ykhaf zulma, wallahdhma. Qad haitu tidak berguna syafan, ketika syafan orang yang Allah swt mahmudah telah berizin kepadanya, dan dia telah meribai berkataannya. Dia lah Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang melakukan mereka yang telah terjadi. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat mengikuti ilmunya. Dan semua wajah tunduk di hadapan Allah yang maha hidup dan berdiri dengan sendirinya. Sungguh rugi orang melakukan kebaliman dan orang siapa mengerjakan kebaikan sedang di dalam keadaan beriman maka dia tidak akan bimbang akan pelakuan zalim terhadapnya dan tidak pula bimbang akan pengurangan haknya Tentuan ini merupakan perkara yang namanya syafaat syafaat adalah balasan jadi Allah beriman pada hari itu maksudnya pada hari kiamat tidak berguna syafaat illa man hadzinallahu arrahman waradhiyallahu qawla dicari syafaat bagi yang Allah Maha Pemurah telah beri izin ini Ayat ini sama lah dengan ayat ke 255 dari Surah Al-Baqarah kalau kita lihat. Manda'liyashfa'u 'indahu illa bi dalam ayat Surah Al-Kursi dalam Al-Kursi Surah Al-Baqarah yang kita hafal. Manda'liyashfa'u 'indahu illa bi idni. siapa yang dapat beri syafaat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dalam Surah Najm. Wakam min malakim fi s-Samawatil tuhni syafaatum shay'an illa min baghi ayyaban Allahu lima yasha' wa yarba' kami malaikat langit syafa'at tolong mereka sedikit tidak berguna melainkan nabiullah telah izinkan bagi siapa yang dikehendaki dan diridai dulu dalam surah al-anbiya pun kita bincangkan la wala illa liman yarda illa liman yarda wa hum min yang tidak dapat memberi syafa'ah Melainkan kepada orang yang dirudai Allah Dan mereka selalu berhati-hati Kerana takut pada ini Kita dah bincang ketika itu tuan-tuan Tentang permasalahan berkaitan dengan syafa'ah Syafa'ah artinya mengenakkan Kalau seorang itu amalannya tidak cukup Maka akan diberi peluang kepada syafi'ah Iaitu Najmuhammad SAW Memberi syafa'ah kepadanya Syafa'ah untuk meninggikan darjat Syafa'ah untuk mengeluarkan Seorang daripada siksa Kepada rahmat Allah dalam syurga Syafaat untuk Mempercepatkan Hissab sebagai contohnya Tuan-tuan ini mulia dengan Allah sekalian Ada bagai jenis syafaat Seperti yang diguraikan para ulama' dalam bab akidah. Mertinya Seorang yang Dulu dalam surat At Tur pun kita kena bincangkan Waladhina amanu wataba'atuhum Zuryatuhum bi imanin alhaqna Bihim zuriyatuhum. Wama ma min amali min syai' Wapa yang salih Bukan saja di dunia yang memberi kebaikan Malahan dekat akhirat kelak pun akan Mencukupkan amalan keturunannya Yang ada masalah Maka tuan-tuan usahlah untuk jadi Bapa yang saleh. Bukan saja di dunia Allah akan protect Akan lindungi anak-anak Seperti yang pernah kita bincang dengan surah Al-Kahfi yang lalu Fa'amal jidaru Fa'kana liulamain Madinah, Filmadina Wa'kana tahtahu kanzullahumma Wa'kana abuhumma salihah Nabi Khidir Nabi Musa alaihi wasallam Dalam satu pertemuan Di suatu tempat Yang penduduknya Bakhil Tiba-tiba Nabi Khidir Telah minta Nabi Musa Untuk bantu Membangunkan tembok yang runtuh Apa hal Dibangunkan tembok runtuh Di tempat yang kaumnya Tidak mengagurat Terhadap kita Jawapannya Waka'ana abuhuma saliha Adalah Dinding ini Pernah dibuat oleh Dua orang Lelaki yang Ibu bapa yang salih Maka Allah nak kita Jaga harta yang tertanah Di luar bumi ini Beritanya Ibu bapa yang salih Anak-anak terjaga Masa depannya Doa orang-orang salih ni Perpanjangan Sebab kita kadang-kadang berjaya pada hari ni Bangkali adalah sebabnya datuk Nenek Moyang Kita punya doa tuan-tuan Jadilah kita macam datuk Nenek Moyang kita Meneruskan kebaikan Untuk cucu-cucu yang akan datang Tuan-tuan dimulihkan pasalian Agar dipelihara iman Agar diberi kekuatan Diberi istikamah Menjadikan mereka ni Generasi umat Islam yang terbaik yang menghormati Ya memahami hak dan sebagainya. Ini peranan kita tuan-tuan dimulakan sekian. Jadi kembali kepada kisah syafa'. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim ada beberapa hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin seluruh umat manusia dan dan makhluk yang paling mulia di sisi Allah baginda pernah bersabda. Ati tahtal arshi wa akhiru lillahi sajidan wa yaftahu aliyah bi mahamid la uhsiha alana. Ayaduni ma syaa Allah aku datang di bawah arasy aku duduk bersimpuh sujud kepada Allah SWT dan Allah mengilhamkan kepadaku untuk mengucapkan bagi pujian yang tidak dapat aku ni sekarang ni lalu dia membiarkan aku dalam sujud sesuka kemudian dia berkata wahai Muhammad angkatlah kepalamu dan katakanlah permohonanmu nescaya akan didengar Mohonlah syafaat untuk siapa saja, syafaatmu akan diterima. Lalu dia memberi batasan bagiku lantas aku masukkan mereka berapa ramai orang ke dalam syurga. Kemudian aku kembali semula. Baginda menyebut ini empat kali ini 4 kali tuan-tuan. Salawat dan salam ke atas Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi. Dalam hadis yang lain, yaqulu ta'ala akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqalu habatin min iman. Fayukhrijuna khalkan katsiran.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 yang kecil itu Masukkan mereka ke dalam syurga Kemudian Allah berfirman lagi Siapa yang ada dalam neraka ni Dalam hatinya separuh daripada setengah biji Keluarkan dia dari neraka Dia keluarkan beribu-ribu, beratus ribu manusia Kemudian Allah masih berfirman lagi Keluarkan daripada neraka ini Seorang yang dalam hatinya Ada sebuah zarah Iman Apa zarah ni tuan-tuan Kita nak terjemahkan dalam bahasa modern penerbangan Etom Zat yang zat kecil itu Siapa yang sebesar zarah sekalipun dalam hatinya iman, maka keluarkan daripada mereka masuk ke dalam syurga. Kemudian Allah masih lagi berfirman, yang kurang, kurang, kurang daripada berat satu zarah itu masukkan mereka ke dalam syurga. Ini tuan-tuan yang -tuan, dimulai kat syafaatul iman. Pengenapan yang berlaku kepada amalan layakkannya untuk masuk syurga dengan suai iman. Terusnya Ya Allah menghamba yang aidihi memaklumkan Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka iaitu yang akan terjadi dan apa yang berada di belakang mereka. maksudnya benda yang telah terjadi. Wallahu ahyatu Nabihi ilma sedangkan ilmu mereka tidak dapat menyebuti ilmunya. Dulu kita telah bincangkan tentang perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia. Manusia pandangan Abu Hamid Mujaddidul Islam Alim Abu Ghazali ada beberapa perkara yang menunjukkan kepada ilmunya Allah dan Juz'inya, juzuknya, kecilnya Ilmu manusia Manusia tidak tahu apa-apa Tuan-tuan ini boleh kakaskan Kemudian Semua wajah tunduk dan patuh Ibn Abbas Dan para mupasir di kalangan Salafus Salih yang lain mengatakan bahawa Seluruh makhluk tunduk merendahkan diri berserah Kepada Allah SWT Dahulu kat dunia berpaling daripada Allah SWT Kulian lalu kita telah bincangkan tentang Al-Arab, Anillah kan tuan-tuan Berpaling kepada Allah SWT Dekat dunia dia pandang Allah ni tak penting Dia buat segala bentuk kezaliman Nanti panggil ustaz untuk baca doa Tak penting, pandang ustaz tidak penting Pandang Allah tidak penting Yang penting aku dapat duit Yang penting aku dapat wang Yang penting aku dapat menikmati dunia ni Mana saja punca sumbernya jangan ditanya Ni orang berpaling daripada Hayat Allah tuan-tuan Dulu kita pernah bincangkan surah kafina ja'alnaa qulubihim aqinan ayyafqahu wa fi aadanihim waqra wa intad'u wa intad'uhum ila alhuda fala yahtaduu idhan abada. Artinya sudah terkunci, susah nak faham, telinganya sudah tersumbat. Kalau kamu ajak kepada perkara hidayah ni tak mau dengar dulu kat dunia. Syo segala itu tuan-tuan sering dengar pada pagi Jumaat dibacakan Waman a'dalla muminan zukkira bi ayati rabbihisumma 'arada anha innahu minal mujrimina muntaqimun Siapakah yang lebih teruknya? Orang daripada seorang yang diingatkan ayat-ayat Allah padanya dia berpaling, tak mau dengar dia. Kami terhadap orang-orang yang mujrim ini, orang yang begil ini, kami akan hempas betul-betul. Kami sangat mendendami orang seperti ini. Kalau ayat Allah Subhanahuwataala di sini maksudnya tuan-tuan. Orang yang tak mau dengar, Allah masih kat dunia ni macam himarlah tuan-tuan insyaallah so, gambar akan musi surah al-mudaththir famalahu manitadhkaratimu uribun famalahu manitadhkaratimu uribin kaanna wa muhammarun mustanfirah farat min qaswara mereka ni seperti himar himar ni la zebra ke bundir ke kalau sebut basarah homur wahshi ni himar wahshi ni la zebra ni haiwan yang dok menakut bila didekati dia akan lari Didengar Al-Quran ni dicucuki saw tuan-tuan. Bimbang dia kalau kena pada hidung dia. dia ingat sudia so seorang saja yang kena. Ustaz pun bila dibaca Al-Quran pada padanya ustaznya telah beramal. Bukan orang awam, ustaz pun menghasilkan kena pada batang hidung ni. Kerana Al quran ni memang untuk kita. Di mana bi ramanka hayya wa yahinqal al-kafirin. Quran tu untuk orang yang hidup bukan untuk orang mati. Tuan-tuan, jagalah diri kita daripada terpaling daripada agama ni tuan-tuan. Ke akhirat besok baulah tunduh wa anati wuju lil hayyil qayyum tunduk patuh malu pada dia sendiri kat dunia dulu tak mau dengar kat dunia dahulu sibuk mendengar bisikan nafsu bisikan ugamo ni kalau boleh dibuat pada waktu orang tak tengok tak penting ni pada persepsi kebanyakan manusia mana penting tuan-tuan baca Quran dua muka surat ke kan? atau baca Facebook 2 jam 2 jam pun tak rasa kena gangkan menengok YouTube sembahan hati-hati antarabangsa yang melalaikan boleh tapi mendengar kuliah Bangkali jam pun rasa macam Satu bebanan yang berat Batu besar letak atas kepala Mana yang penting kan tuan-tuan Yang boleh kat bahagian Duduk baca kisah para sahabat Sehingga mengalih yang matakah atau baca cerita-cerita dongeng Cerita asyik dan masyuk Cerita-cerita cinta Pijisan yang ditulis Perlu ni cerita lain tak bukan Nak mengawal keuntungan Daripada golongan juhalak Yang ramai di luar sana Yang kerjanya untuk Memuaskan nafsu bacaannya sahaja tuan-tuan Tuan-tuan Berpaling daripada Islam Ini bahaya kan tuan-tuan ada berapa jenis? Berpalingnya kita daripada Islam ni daripada agama. Yang pertama mendengar pun dikasi uban. Kalau dengar nanti kena buat, baik tak payah dengar. Kalau dengar nanti dah kena buat, ni masalah besar pula, baik tak payah tahu. Jadi nak datang ke kuliah pun rasa satu masalah. Nanti banyak perkara-perkara ni tak boleh buat, ni haram, ni haram, mana satu yang boleh buat? Ah ha, maka jangan pergilah. Ustaz tuan-tuan ada satu hadis. Riwayat Abu Hurairah bin Auf, bahar Rasulullah SAW sedang duduk menyampaikan kuliah di masjid. Maka datanglah tiga orang Tiga orang Lalu di kawasan tersebut ni tiga kelakuan Tiga orang Lalu di tempat Nabi sedang memberikan kuliah Seorang Tak jadi nak dengar Dia pun tengok Allah Ada majlis mu Dia beransur pergi Mengangkat kaki dan pergi Dia terlalu di situ Padahal dia Jangan berjalan tiga orang Dia terbelah Pergi tempat lain Ini munafik ni tuan-tuan Ini mulai kalah sekalian dan ketika ini dan hadis ini menyebutkan seorang munafik dia pun berasa pergi berat baginya mendengar apa-apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah ada banyak tarikan untuk entertain hatinya menghiburkan dirinya dia pun pergi maka yang kedua ni melihat kawannya pergi dia terus mara ke hadapan mencari ruang peluang untuk makin dekat makin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya dia dapatlah duduk di satu tempat dia berusaha untuk mendekati Nabi yang sedang Menyampaikan kuliah di hadapan Yang ketiga Dia tengok sedang SAW Dia merasa malu dia duduk belakang orang lain Contohan Maka Nabi yang SAW pun bersabda Habis saja kuliah Nabi pun menyebutkan Dalam hadis yang sahih Dua Abu Khamil Musim bersabda, Kamu nak tak aku tahu Kamu tiga orang manusia Yang pertama Dia melihat Aku menyampaikan kuliah di belah Dia pergi Dan Ini orang berpaling daripada Allah SWT Maka Allah pun berpaling daripada ini yang kedua ni dia berusaha untuk datang ke depan Dia berusaha nak dekat dengan Allah Maka Allah pun perlu sayang kepadanya Allah memberi penundungan kepadanya. Yang ketiga pula dia malu Dia rasa malu dia Duduk belakang, saya malu, dia nak ke depan Malu dia nak dapat rahmat Allah Maka dia pun bersifat malu, Allah pun pun kepadanya. kepada ni Maka tuan-tuan, yang mana satu kita Kita sedang membincangkan ayat kedudukan manusia Posisi mereka di akhirat kelak tunduk ke ataupun soal yang gembira menanti hasil kerjanya yang di ikhlasi dahulu mudah-mudahan kita sama daripada ayat yang sedang difokuskan kepada munafikun, musyrikun, kafirun di sini, kita akan bincangkan dalam kuliah yang berikutnya Allahuakbar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa tahbihi wa barakatuh wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakatuh wa sallamualaikum warahmatullahi wa barakatuh